החבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, פן אכלך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, והתאבלו, ולא שטו איש עדיו עליו. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף.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 יצא אל אוהל מועד, אשר מחוץ למחנה. והיה, כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו, איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה, עד בואו האוהל לה. והיה, כבו משה האוהלה, לה, ירד עמוד הענן, ועמד פתח האוהל, ודיבר עם משה. וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל,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 ושמתיך במקרת הצור, ושקותי חפי עליך עד עברי, והסירותי את כפי, וראית את אחורי, ופניי לא יראו.